9. fejezet Még alig járt kora délután felé az idő, amikor a kis csoport Kwaajgon vezetésével beért Moszeszpába, és az űrki kötőközpontja felé fordult. A szélesen elterülő tekervényes utcákkal szabdalt város felülről nézve egy hőség elől a homokba bújó kígyóra emlékeztetett. Az épületeket a nap elleni védekezés jegyében építették. kupolás tetők, vastag, ívelt falak. Az elárosító pultok és boltok előtt napernyők, tornácok álltak, hogy némi árnyékot biztosítsanak a kereskedőknek. A széles utcákon a legkülönfélébb alakú és méretű, nagyrészt külvilági lények nyüzsögtek. Néhányan a sivatagi klímát jól tűrő eopikon lovagoltak. Hatalmas, csavart szarvú háziasított banták és nehézkes hátóak vontatták a szekereket, homokszánokat, és mindazokat a járműveket, amelyek a tatuin kisebb települései és a távoli csillagrendszerek közötti kereskedelmet bonyolították. Kvájon feszülten figyelte a környezetét. Sok ródiait, dugót és más fajt látott, akinek a szándékaira mindig gyanakodni kellett. A legtöbben nem sok figyelmet fordítottak rájuk. Néhányan zsárzár után fordultak ugyan, de amint alaposabban szemügyre vették, már nem is érdekelte őket a ganga összességében remekül beolvadtak a tömegbe. Az ezernyi különböző fajból származó lények forgatagában szinte semmit sem jelentett egy újabb feltűnése. A Tatuínon él a hutt. Ő ellenőrzi az illegális áruk csempészetének, a kalózkodásnak és a rabszolgakereskedelemnek az oroszlán részét, melyekből a bolygó bevételeinek legjelentősebb része származik. Magyarázta Quigon padménak. Járt már a Tatuínon, pár jó néhány évvel ezelőtt. Djabba az úr az űrkikötőben és a városokban, minden lakott területen. A sivataga dzsaváké, akik minden eladható vagy feldolgozható szemetet begyűjtenek, illetve a tászkeneké, akik viszont nomád életmódot folytatnak, és mindenkit kirabolnak, akit csak tudnak. A jedi halkan társalgási hang nemmen beszélt. A lány némán lépkedett mellette, szeme egyetlen apróság fölött sem siklott el. Terepsiklók húztak el mellettük. A legkülönbözőbb méretű droidok segítkeztek a sivatagi öltözéket viselő idegeneknek. Számos farm is akad, amelyet igyekeznek kihasználni a klíma adta lehetőségeket. Nagy részt harmadgyűjtők, ezeket külvilágiak működtetik, nem a helyi lakosok. Ők nem állnak kapcsolatba a húttokkal. tekintete végig söpört az előttük elterülő utcán. Durva, veszélyes bolygó ez. A legtöbben nagy évben elkerülik. A meglévő néhány űrkikötője azoknak nyújt menedéket, akik nem akarják, hogy megtalálják őket. Például nekünk, rá Rápádmé. Egy háziasított bantapárdű dübörgött végig a széles sugárúton. Szőrös testük utat nyitott a szögletes fémlapokból és fémrodakból összetákolt homokszánsornak, amelyet maguk után húztak. Csavart szarval ékesített fejük álmosan bólogatott, Párnás lábuk minden egyes lomhalépésnél sűrű portfelhőt vert fel. Hajtójuk a legelső szán legtetején bóbiskolt, parányinak és jelentéktelennek tűnve a hatalmas állatok árnyékában. Jar Jar Binks igyekezett a lehető legközelebb húzódni a Jedihez és a lányhoz. Szeme ide-oda cikázott, a feje olyan szaporán forgott, hogy attól lehetett tartani, bármelyik pillanatban leeshet a nyakáról. Semmi ismerős vagy kellemes látványt nem talált. Súros tekintetek fordultak utána. Az éles olyan dolgokkal kapcsolatba méregették, amire gondolni sem mert. A pillantások a legjobb esetben kihívóak, a legrosszabban ellenségesek voltak. Egyáltalán nem tetszett neki ez a hely. Bárhol máshol szívesebben lett volna. – Rossz, rossz, nagyon rossz! – nyelt egy nagyot, nem csak a hőségtől kiszáradt a rokkal. – jó egy óvatlan lépés után bokáig süllyed valami bűzdő kocsonyában. Oh – Ó-ó, -oh, ez nem ér! Ártudétú vidáman gurult mellette, hiába való erőfeszítéseket téve, hogy füttyeivel és csiripelésével megnyugtassa a gangát. Végigmentek az űrkikötő főutcáján, majd ráfordultak egy mellékútra, amely egy alkatrészárosokkal és roncstelepekkel övezett kis térre vezetett. Kvágyon egy pillantással felmérte az űrhajókból és terepsíprokból származó hajtómű alkatrész vezérlőpult és kommunikációs csippekből álló hegyeket. Először valamelyik kisebb kereskedőnél próbálkozunk, jelentette ki állával egy üzlet felé bökve, amely mögött hatalmas halmokban álltak a legkülönfélébb járművek roncsai és alkatrészei. Beléptek az üzlet alacsony ajtaján és egy köpcös kék lénnyel találták szembe magukat, aki mint egy megvadult szonda repült az arcokba, parányi szárnyaival olyan gyorsan csapkodva, hogy csak egy elmosódott sáv látszott körülötte. – Háj, cuba de nago. csattant föl gurgulázó torok hangon, a felül érdeklődve mi járadba vannak. – Egy tojdari, gondoltak a Annyit tudott a fajról, hogy felismerje egy egyedét, de semmi többet. – Egy G-típusú lubi 327-eshez lenne szükségem alkatrészekre, közölte a tulajjal. A tojdari arca felragyogott, bordázott ornyulványa rágörbült fogakkal teli szájára, és különös, cuppanó hangokat hallatott. Á, igen, Nubi, rengeteg algatvérsünk van hozzá. A szúrós tekintetű gülüszemek egyik arcról a másikra rebbentek, hogy végül a gangán állapodjanak meg. Ez meg miféle? Jar Jar behúzódott vágon mögé. Ne érdekeljem, söpölte félre a tojdari kérdését a zsedi. Tud segíteni, vagy nem? Tudtok fizetni, vagy nem? Ez itt a kérdés. A tojdari kékbőrű karjai dacosan keresztbe font a kerek teste előtt, és megvetően végigmérte őket. Miféle szemetet keresel, farmer? A droidobnál van egy lista. Pillantott rá az R2-egységre a tojdari továbbra is kvájgan orra előtt lebegve, a levegőben hátra kiáltott a vála fölött. Bedönkel, nabádiunko. Egy alacsony, kócos kisfiú szaladt be a helységbe az üzlet mögötti telepről és állt meg bizonytalanul a társaság előtt. Rongyos ruháit vastagon borította a mocsok, és egy olyan ember tekintetével nézett fel a tojderira, mint aki hamarosan bekövetkező verésre számít. Összerezzent, ahogy a gazdája megfordult, és fenyegetően felemelte a kezét. – Mi tartott ilyen sokáig? – Mert tász, kopász ki! – felelt a fiú gyorsan, miközben kékszeme egy pillanatra a jövevények felé villant. – A vécét takarítottam, ahogy mondtad. – emelte fel kezét a tojderi dühösen. – Hagyd most a vécét! Ügyelj a boltra! Nekem el kell intéznem egy eladást! Visszaszökkent vevői arca elé. Gyertek hátra, ott megtalálhatjátok, amit kerestek. Hevesen integetve Quigonnak ellibbent a roncs telep felé. A Jedi és ártú követték a tojdalit. Jar, Jar odalépett az egyik polchoz és a kezébe vett egy különös alakú fémdarabot. Láthatólag teljesen lenyűgözve találta, mi lehet az. Ne nyújj semmihez, kiáltott hátra Quigon a vála fölött éles hangon. Jar, Jar azonnal letette az ismeretlen rendeltetésű alkatrészt, de fintorogva nyelvet töltött vágon távolodó hátának. Mikor a Jedi eltűnt a hátsó ajtó mögött, ismét a kezébe vette a fémdarabot. Anakin Skywalker egyszerűen nem tudta levenni a szemét a lányról. Rögtön felfigyelt rá, amint beszaladt Váttó üzletében, még azelőtt, hogy Váttó megszólalt volna, és azóta sem tudott betelni a látványával. Alig hallotta, ahogy Vattorrá bízza az üzletet. Alig vette észre a furaki nézetű idegen lényt, aki a lányjal érkezett, és most a polcon matatott. Még akkor sem tudta elfordítani a tekintetét, amikor a lány észrevette, hogy őt bámulja. Anakin odalépett a pulthoz, keresett egy üres helyet, és felült rá. A lány úgy tett, mintha teljesen lekötni a figyelmét egy adóvevőbe való energiacella tisztogatása. Aztán mégis visszanézett a fiúra, kíváncsisága láthatóan legyőzte zavarát. Anakin nem tudta volna mihez hasonlítani alacsony, karcsú termetének, hosszú, befont barna hajának, barna szemének és gyönyörű arcának szépségét. A lány durva parasztöltözéket viselt, de ennek ellenére nagyon is magabiztosnak tűnt. Most kedvesen rámosolygott, és a fiú úgy éreztem, zavarában és örömében menten elolvad. Vett egy mély lélegzetet. Te egy angyal vagy? kérdezte halkan. Tessék? – Nézett rá tágra nyílt szemmel a lány. Angyal húzta ki magát anakén. Az ágú holdjain élnek azt hiszem. Ők a világ mindenség leggyönyörűbb teremtményei. Jóságosak és kedvesek, és olyan szépek, hogy még a legelvetemültebb űrkalózok is hírva fakadnak a láttukra. Soha nem hallottam még róluk, rázta meg a fejét zavartan a lány pedig bizonyára te is közéjük való vagy, makacskodott Anakin. Talán csak nem tudsz róla. Vicces fiú vagy, tért vissza a kedves mosoly. Honnan tudsz ilyen sok mindent a galaxisról? Anakin viszonozta a mosolyt, és megrántotta a vállát. Rengeteg kereskedő és pilóta jár erre, én megnyitva tartom a fülem, vetette gyors pillantást a roncs telep felé. Tudod, én is pilóta vagyok, egy nap el fogok repülni innen. A lány odalépett a pult végéhez, elnézett valamerre, aztán visszafordultanak in felé. Régóta élsz itt? Egészen kicsi korom óta. Azt hiszem, három éves lehettem. A mamámat és engem eladtak gardullának a hutnak. Tőle viszont elnyert minket vattú egy fogadáson. Vattú sokkal jobb gazdánk, azt hiszem. Rapszolga vagy? Meret rádöbbenten a lány. Anakin szégyen és dühöntötte el a hangsúlyától. Ember vagyok, nézett a lány szemébe dacosan. Ne haragudj, mondta az gyorsan. Zaklatottnak tűnt. Attól tartok, nem teljesen értem ezeket a dolgokat. Nagyon idegen nekem ez a világ. Anakin egy pillanatig áthatóan fürkészte, közben ezernyi dolog jutott az eszébe, amit el szeretett volna mondani neki. Különös lány vagy, bögte ki végül. Engem Anakin Skywalkernek hívnak. Ugrott le a pultról. Padme, na, berry! Simította végig idegesen a haját a lány. A fura lény, aki a lányal érkezett, kószálása során visszatért az üzlet előső részébe, és lehajolt egy köpcös, kidudorodó óró kis droid fölé. Kezét kíváncsian kinyújtva egyik ujjával megbökte a droid orrát. A szerkezet testéből minden irányba végtagok és manipulátorok ugorodtak ki, Fémtáblái hangos kattanással csusszantak a helyükre. A motorjai felzümmögtek, ahogy kelt és tudatosan elindult előre. mé furatása ilyetten nögdéselve eredt utána, belekapaszkodva próbálta lelassítani, a droid azonban makacsul tovább masírozott az üzletben, mindent felborítva, ami az útjába került. <gül> Nyomd meg az orrát! Kiáltotta Nakén, amikor lélegzetvételnyi szünethez jutott a rátörő nevetés közepette. A lény a tanácsát követve vadul lecsapott a droid orrára. A gépezet azonnal megállt. Karjai és lábai visszahúzódtak a helyükre, motorjai leálltak. Most már Padmé is hangosan nevetett, és a nevetésük csak tovább fokozódott a szerencsétlen lény megnyúlt arcára kiülő kifejezés láttán. A Nakín és a lány egymásra néztek. Nevetésüket hirtelen, mintha elvágták volna. Padmé öntudatosan megigozította a frizuráját, a tekintetét azonban nem fordította el. Feleségül foglak venni, mondta váratlanul a fiú. Egy pillanatnyi hallgatás után a lány ismét kacagni kezdett. Anakint egyáltalán nem bántotta az édes dallamos hang. A fura lény a szemét forgatta. Komolyan mondom, makacskodott a fiú. Különös alak vagy, jegyezte meg a lány, már nem nevetett. Miért mondod ezt? Anakin habozott egy kicsit. Talán azért, mert hiszek benne. A lány elképedten mosolygott. Hát, attól tartok, nem lehetek a feleséged. Elhallgatott, láthatóan nem jutott eszébe a fiú neve. Anakin, segítette ki. Anakin, viccente Padmé, te még kisfiú vagy. De nem leszek mindig az... nézett áthatóan a szemébe a fiú. A telepen vattó egy hordozható adatban képernyőjét tanulmányozta. qui összefont karral türelmesen várakozott, az oldalán az R2 egységgel. Aha, meg is van. Egy T-14-es műgenerátor. A tojdari vadó csapkodó szárnyakkal a jedi elé lebegett. Göcsörtös úja a képernyőt kopogtatta. Szerencséd van, senki másnál nem találtál volna a környéken, bár ennyi erővel akár egy új hajót is vehetnél, még olcsóbb is lenne. Erről jut eszembe, hogy akarsz fizetni, farmer? qui elgondolkodott. Van húszezer köztársasági kreditem. Köztársasági kreditek? Robbant kivattó utálkozva. A köztársaságik verditek itt semmire sem jók. Nekem valami jobb kell, valami, aminek valóban van értéke. Semmi más nem ajánlhatok fel, rázta meg a fejét a Jedi mester. Az egyik kezét elhúzta a arca előtt. De a kreditek is tökéletesen megfelelnek. Nem, egyáltalán nem felelnek meg csattant felvattó, dühösen verdesval a szárnyaival. Kajgan a homlokát ráncolta, majd ismét elhúzta a kezét a köpcős, kék lény előtt teljes tudatával a Jedi szuggeszív erejére koncentrálva. A kreditek tökéletesen megfelelnek. Nem, nem és nem horkant felváttó. És mi a fenét hadonászol itt a kezeddel? Tán csak nem valami Jedinek képzeled magad. Ha! tojdari vagyok, te félkegyelmű! Az ilyen trükkök nem hatnak rám, csak a pénz. Ha nincs pénz, nincs üzlet, nincsenek alkatrészek. Arra pedig mérgetvehetsz, hogy a közelben senki másnak nincs T-14-es hiperhajtómű generátora. qui bosszusan visszaindult az üzlet felé, nyomában az r egységgel. A tojdari utánok kiáltott, hogy majd akkor jöjjenek vissza, ha lesz valami elcserélnivalójuk, majd gúnyos megjegyzésekkel illette a Jedi mestert, mert az köztársasági krediteket próbált rásózni. Kvágon épp akkor lépett be az üzletbe, amikor Zársár egy alkatrészt kihúzva egy halom aljáról a padlóra borította az egész építményt. A ganga előfeszítései nyomán, hogy helyrehozza a hibát, egy képernyő is a földre zuhant. A fiú és a királynő udvarhölgye teljesen belefeledkezett a beszélgetésbe. Ügyet sem vetette a gungára. Itt végeztünk, közölte Kváygon a lányjal az üzletbe járata felé tartva. Az ertó egység hűségesen követte. Gyar -gyar is gyorsan utána vetette magát, sietve maga mögött hagyva az általa teremtett felfordulást. Örülök, hogy megismerhettelek, Anakin, mosolygott melegen a fiúra Padmé, és a társai után indult. Én is örülök, kiáltotta a fiú, nyilvánvaló vonakodással a hangjába. Vattó utálkozva csóválta a fejét, ahogy berepült a telepről ezek a külvilágiak. Azt hiszik csak azért, mert ilyen meszke élünk mindentől, semmit sem tudunk. Anakim még mindig vágyakozva bámult Padmé után, tekintete az ajtónyílásra szegeződött. Nekem rokon rokonszenvesek voltak. Vattó felhorkant és a fiú arca elé bent. Csinálj rendet, aztán mehetsz hazafelé. Anakin felvidult, megeresztett egy halk örömkiáltást és gyorsan munkához látott. Qui-Gon a kis téren átvágva a főutca felé vezette csapatát. A Jedi mester beterelte társait az első árnyas kapuajba, ahol senki sem láthatta őket, és poncsója alól elővette komlinkjét. Padmé és az R2-egység türelmesen várakozott. Gyárgyár azonban úgy toporgott, mintha csapdába esett volna. Tekintetét idegesen a forgalmas utcára szegezte. Mikor obi van fogadta a komlink hívását, qui sietve felvázolta neki a helyzetüket. Biztos, hogy a fedélzeten nem akadt semmi értékes? Fejezte be a beszámolót. A vonal másik végén rövid csend áll be. Néhány ládányi élelmiszer a királynő ruhatára, esetleg egy-két ékszer. Nem elég. Az értékük meg sem közelíti azt az összeget, amit említettél. Akkor nincs mit tenni, ráncolta a homlokát Kvájgon. Előbb-utóbb megmutatja magát egy másik megoldás. Majd jelentkezem. Visszadugta a komlinket a poncsója alá, és odaintett a többieknek. Tett egy lépést az utca felé. Járjár azonban belecsimpaszkodott a karjába. Nincs értelme, uram, könyörgött a gunga. Ennek itt mind őrültek, gyrabolnak és megnyúznak minket. Nem valószínű, sóhajtott fel Kvágon, kiszabadítva magát Zárzsár szorításából. Semmi értékes nincs nálunk, épp ez a problémánk. Ismét bevetették magukat az utca forgatagába. azon töprengett, mi legyen a következő lépésük. Padmé és ártudétú szorosan mellette maradtak a nyűsgő lények sokaságában, Dzsádzsár azonban lelemaradozott, lenyűgözve a számtalan látni és szagolni valótól. Épp egy szabadtéri kávéző előtt haladtak el, az asztalok körül egy csapatnyi durva külsejű idegen ült, közöttük egy duggal, aki épp a gondolafutamokon szerzett győzelmeivel kérkedett. Dzsádzsár sietve próbálta utolérni társait, az egyik közeli pultnál azonban megpillantott egy sor drótra felfűzött békát. A ganga lassított, szájában összefutott a nyált. Elég régóta nem evett már semmit. Körülkém lett, hogy figyeli -e valaki, majd hosszú nyelvével kilőve elkapta az egyik békát. A zsákmány egy szebb pillantás alatt eltűnt a szájába. Bal szerencséjére azonban a drót nem engedett. Jar fölbegyökerezve fölbe állt a szájából kilógó dróttal, képtelenül arra, hogy eliszkoljon. Hé, hey, jössz nekem, hét hey, truguttal! Rohant elő a pult mögül a tulaj. Jar Jar reménytelenül kereste az utcán a társait, azok azonban már eltűntek a szeme elől. Kétség belsésében kiköpte a békát, az úgy repült ki a szájából, mintha kilőtték volna, széles körívet leírva a megfeszülő drót végén. Ide-oda pattogott, majd leszakadva a drótról pontosan a dog italával landolt, ragacsos likörrel terítve be a társaságot. A dug tühösen talpra ugrott és megpillantotta a szerencsétlen Jar amint megpróbált eliszkolni a béka árus elő. Az asztalokon átvetve magát, egy szempillantás alatt beérte a gongát és megragadta a torkát. – Csukba te! szörcsögte a duk, szelvényes ormányán keresztül remegő tapogatókkal és tagokkal. – Ez a tied? A dug fenyegetően a ganga arcába nyomta a békát. Jar egyetlen szót sem bírt kinyögni. Fuldokolva kapkodott levegő után idekezett kiszabadulni a kegyetlen szorításból. Szemét vadul forgatva szeretett volna valami segítséget találni. Egyre többen gyűltek köréjük, köztük rodiaiak is. A dug átkozódva a földhöz teremtette Zsárzsát és fölé hajolt. A ganga kétségbe esetten próbálta a húzni. – Ne, ne! – nyöszörögte esdekelve, miközben lázasan kereste az egérutat. Miért mindig engem fognak ki? Mert félsz, válaszolta egy higgadt hang. Anakin Skywalker átnyomakodott a tömegen, és megállt a dug mellett. A fiú láthatólag nem félt a lénytől, nem rettentette meg a fenyegető csoport, tartása maga biztosságot sugalt. Elismerően végigmérte a dugót. Csersko Sebulba bólintott. De azért vigyázz, elég jó összekötetései vannak a fickónak. Szebulba szembefordult a fiúval. Kegyetlen arca megvető fintorba torzult, ahogy felismerte a jövevényt. – Túni a dunkosság! – csattant fel, magyarázatot követelve a fiú szavaira. Anakin volt. Összeköttetések! – Többek között a huttokkal! Kék szeme rászegezőzött a dugra, és felismerte a félelem árnyékát az arcán. – Komoly összeköttetései vannak, Szebulba! – nem szeretnélek darabokban látni, mielőtt újra versenyezhetnék veled. Neek, mecsává! köpött ki dühösen a dug. A következő futam neked az utolsó lesz, Vermo! csapott a levegőbe. Uton, ott hánk! Ha nem rabszolga lennél, itt helybeszéd Egy utolsó fenyegető pillantást vetve a reszkető dzsádzsára, Szebulba fordult és társaival együtt visszatért a kávézóba. Hát tényleg szörnyű lenne, ha neked kellene értem fizetni, mondta Anakin halkan a távozó dug után nézve. Épp talpra segítette Járgyárt, amikor Qui-Gon, Padmé és Ertu végre felfigyelve a ganga eltűnésére sietve felbukkant a tömegben. Hello! üdvözölte őnek Anakin vidáman, örülve, hogy ilyen hamar viszont láthatja Padmét. A haverotokból majdnem narancspépet csináltak. Összetűzésbe keveredett egy duggal. Egy nagyon veszélyes duggal. Nem is, nem is, tiltakozott felháborodottan a ganga, miközben leseperte magáról a port és a homokot. Udállom a verekedés, jó, ha nem kezdenék ilyesmit. Gwygon jelentőség teljesen rámelett Zsárzsárra, vetett egy pillantást a tömegre, majd megfogta a ganga karját. Akárhogy is, a fiú megmentett egy nagy veréstől. Különös érzéked van a bajkeveréshez, Zsárzsár. -Zsár. – Köszönöm, ifjú barátom! – így szentett oda a nakinnak. Padmé melegen rámosolygott a fiúra, aki elvörösödött a büszkeségtől. – Nem csináltam semmit! – makacskodott Zsárdzsára, kezeivel hadonászva a nyomaték kedvéért. Féltél! – nézett fel a ganga hosszú arcába komolyan a fiú. – És a félelem mágnesként vonza azokat, akik maguk is félnek. Szebulba azzal próbálta elűzni a félelmét, hogy megvertéget. Könnyebb lenne az életet, ha kevesebbet félnél, tette hozzá félrehajtott fejjel. – És nálad bevált a dolog? – kérdezte Padmé szkeptikusan, savanyú ábrázattal. Anakin elmosolyódott, és vállat vont. Hát, valamennyire. Mindent megtett volna, hogy a lehető legtöbb időt tölthesse a lány társaságában, és sikerült is rávennie a kis csapatot arra, hogy kövessék egy darabon egy gyümölcsös pulthoz. A dülezező tákolmány fölé ütött kapott ponyvát feszítettek. Az utca felé pulton színes gyümölcsök teli ládák álltak. Egy idős, őszhajú görnyet, toldozott, foldozott ruhát viselő asszony emelkedett föl az üdvözésükre. – Hogy érzed magad ma csíra? Ő meg egy pillanatra honnak én. Tudod, Anni, a hőség továbbra sem kímél, mosolygott rá az asszony. Van egy meglepetésem számodra, ragyogott a fiú arca. Megtaláltam azt a hűtőegységet, amelyet kerestem már jó ideje. Eléggé levarobban van, de pár nap alatt rendbehozom neked, ígérem. Azzal csak könnyebb lesz. Jó fiú vagy te állni, simogatta meg ráncos kezével, mosolyogva a fiú arcát Zsira. Anakin egy várándítással lelintézte a dicséretet, és a gyümölcsöket kezdte szemügyre venni. Négy palit kélek, Zsira, imádni fogjátok, kacsintott a padménak. Benyúlt a zsebébe az összekuporgatott pénzéért, de amikor elővette az érméket, hogy kifizesse zsírát, az egyiket véletlenül elejtette. A mellette álló farmer lehajolt és felvette. Szétnyíló pontcsója alatt a fiú meglátta az övéről lelógó fénykardot. Anakin szeme elkerekedett, de az érméker koncentrálva elleplezte meglepetését. Csak három trugutja van, döbbent rá. Hoppá! Azt hittem, több van nálam, mondta gyorsan, ennézve fel a tenyeréről. Legyen akkor három pallik, Gira. Én amúgy sem vagyok éhes. Az öregasszony átnyújzottak Vajgonnak, Padménak és Zsájzsárnak a pallikat, és elvette az érméket Anakintól. Heves széroham söpört végig az utcán, megrázva a póznákat, belekapaszkodva az ócskaponyvába. A következő roham felkavarta a házak között a port. Gyira megdörzsölte a karját göcsörtös kezével. Érgalmas Isten, hogy fájnak a csontjaim? Vihar lesz, anni. jobban tennéd, ha gyorsan hazamennél. A szél még jobban felerősödött, maga előtt terelve a homokot és a szétszórt szemetet. Anakin felpillantott az égre, majd kvágonra. Van hol meghúzódnotok? kérdezte. Visszamegyünk a hajónkhoz, bólintott a mester. Még egyszer köszönöm, ifjú barátom, hogy messze van a hajótok, szakította félbe a fiú sietve. Körülöttük a boltosok és árusok becsukták az ajtókat és ablakokat, behorták az árujukat, lefették a ládákat és a pultokat. A várostól nem messze szálltunk le, válaszolta Padmé, elfordítva a arcát a homok homokfogallatok elől. Anakin gyorsan megfogta a kezét és rángatni kezdte. Nem értek ki időben a városból. A homokviharok nagyon-nagyon veszélyesek. Gyertek velem! Nálunk meghúzódhattok, amíg elvonul. Nem lakunk messze, és a mamám nem fogja bánni. Siessünk! A körülöttük süvöltő szél és kavargó por közepette Anakin Skywalker Isten hozzádott kiártott zsírának, és sietve otthona felé vezette újdonsült védenceit. Mosz Eszpa külvárosától nem messze obi van a Nubi Orra mellett állt. Az egyre erősödő szél belekapott köpenyébe, ahogy végig süvített a Tatooine szélesen elterülő sivatagja fölött. A fiatal Jedi Gonterhel tekintete Mosz amint a város fokozatosan eltűnt egy homok függöny mögött. Lépéseket hallott maga mögött, és megfordulva Panaka kapitányt látta ledöbörögni a hajó rámpáján. Ez a vihar le fogja lassítani őket, állapította meg a Jedi aggodalmasan. Elég keménynek tűnik, bólintott Panaka. Le kellene zárnunk a hajót, mielőtt komolyabbra fordul. Felsipolt a kapitány komlinkje. Igen, bettel az övéről Panaka a kommunikátort. Üzenet érkezett otthonról, recsegett Rik Oli hangja a hangszóróba. Panaka és obi van összenéztek. Azonnal megyünk, felelte a kapitány. Gyorsan felszaladtak a rampán, majd becsukták maguk mögött a zsilipet. Az adást a királynő kabinjába fogták. Ami dalát és udvarhölgyeit, Eirátét és Rabét, Szio Biblu Halvány, Remegő hologram képét nézve találták. A kormányzó hangja időnként teljesen elhalkult. Szatérésünkig nem kaptunk enni, re több, ha halod, Katasztrofális. Gednie kell a követeléseiknek ség. Szíó Bibl képmása és hangja eltűnt, majd ugyanolyan rossz minőségben újra felbukkant. Kérem, nyörgök, mondja meg, tegyünk. Ha hall engem, ség, válaszoljon! A kép felvillant, és végleg eltűnt. A kormányzó hangja elnémult a királynő mereven bámulta a hologram helyét, gyönyörű arcára gondterheltségült ki. Ölébe ejtett keze ökölbeszorulva árulkodott idegességéről. Obi-Van felé fordította a tekintetét. A Jedi gyorsan megrázta a fejét. – Ez csak egy trükk, ne válaszoljon felség, semmilyen üzenetet ne küldjön! A királynő egy pillanatig habozva nézett rá, aztán megadóan bólintott obi van szó nélkül távozott a kabinból, és nagyon remélte, hogy jól döntött.